Petr Mach, jak vystoupit z Evropské unie, kapitola 2. od vstupu do Evropské unie k Lisabonské smlouvě, dvě, te, dvě kapitola druhá, pod kapitola jedna. Cesta České republiky do Evropské unie. Připomeňme si, jak vlastně rozpouštění České republiky v Evropské unii začalo. Samostatná suverení Česká republika vznikla po rozpadu Československé federace 1. ledna 1993. Zákony platné na Českém území určoval po následujících deset let vyhradně český demokraticky volený parlament bez diktátu Moskvy, bez vedoucí úlohy KSČ, bez sporů se Slováky ve federálním schromáždění. Zažívali jsme si samozřejmě vlastní problémy a politické střety. Byli jsme ale suverenním státem. Lidé si pojem suverenita často pletou s svágními pojmy jako národní identita, národní hrdost nebo schopnost ovlivňovat mezinárodní dění. Suverenita v právním slova smyslu ale znamená, že zákony platné na území státu určují orgány daného státu a nikoliv jakákoliv vnější či vyšší entita. Suverénní jsou tak například Spojené státy či Norsko, suverénní není například Bavorsko nebo Kalifornie. Samostatná a nezávislá Česká republika vstupovala do NATO, aby si zajistila smluvní vojenskou ochranu v případě ohrožení. Založila středoevropskou zónu volného obchodu, CEFTA, a uzavřela také tzv. Asoč, asociační dohodu o volném obchodu s Evropským společenstvím ES, předchůdcem Evropské unie. Češi budovali demokratický, demo, ekonomicky liberální, otevřený stát. Zatímco se Československo rozdělovalo, aby si jeho národy vládly sami, Evropská společenství ES se změnila. Machstrickskou smlouvou v Evropskou unii (EU) jsou státy se silnými federálními kompetencemi a společnou měnou. Není se co divit, že přerod Evropských společenství v Evropskou unii probíhal bez zájmu českých médií. Měli jsme tehdy jiné starosti. Dělení státu, pak dělení měny, privatizaci, liberalizaci cen. Připomeňme si alespoň velmi stručně, co se tehdy dělo mimo naší pozornost na západ od našich hranic. Dne 2. června 1992 se konalo v Dánsku referendum o Maastrichtské smlouvě, která měla vytvořit Evropskou unii a voliči smlouvu odmítli. Následně v prosinci 1992, kdy se v České republice všichni unavení z pomlčkových válek O název společného federálního státu se Slováky soustředili myšlenkami na rozdělení Československa dojednala Evropská rada premiéru 12 členských států evropských společenství na zasedání ve skotském Edinburgu výjimky pro Dánské království z Maastrichtské smlouvy. Mezi nimi i výjimku z povinnosti zrušit korunu a zavést euro. Dánové pak s těmito výjimkami smlouvu schválili v opakovaném referendu 18. května 1993. Máh smlouva vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 a zrodila se Evropská unie. Dne 6. prosince 1992 se konalo ve švýcarsku referendum ve kterém se Švýcaři odmítli připojit k dohodě o evropském hospodářském prostoru EHP. Švýcarská vláda na to stáhla svoji oficiální přihlášku do evropských společenství. Samotné členství v Unii pak Švýcaři odmítli v referendu v 4. března 2001. Proti členství v Evropské unii se vyslovilo 76,8% hlasujících. Proč nechtěli švýcaři do EHP? Švýcarsko bylo členem Evropského združení volného obchodu EFTA, zaručujícího volný obchod s Rakouskem, Fínskem, Švédskem, Norskem, Islandem a Lichtensteinskem a dalšími zeměmi, se, kterýma, se kterými má EFTA uzavřený dohody o volném obchodu. Švýcaři se rozhodli zajistit si volný obchod se zeměmi evropských společenství dvojstranými smlouvami. Dohoda EHP totiž připadala Švýcarům příliš svazující. Výměnou za volný obchod se zemění ES by se zavázali automaticky uzákoňovat veškerou bruselskou legislativu týkající se společného trhu a životního prostředí. V roce 1994 se konala referenda o vstupu do Evropské unie v Rakousku, Fínsku, Švédsku a Norsku. Zatímco norové vstup do Evropské unie v referendu odmítli, Finové, Rakušané a Švédové se od 1. ledna 1995 stali členy Evropské unie. Dne 13. prosince 1995 vláda premiéra Václava Klauze schválila podání žádosti o vstup do Evropské unie a 17. ledna 1996 premiér oficiálně přihlášku předal. Pro většinu občanů představovala vize vstupu do Evropské unie naplnění hesla Zpět do Evropy, které nosili lidé na transparentech během sametové revoluce v listopadu 1989. Až za vlády premiéra Josefa Tošovského v březnu 1998 zahájila Evropská unie s Českou republikou vyjednávání o podmínkách vstupu. Česká republika v tu dobu také začala horečně přizpůsobovat své zákony a akvis, komunautáře rozsáhlému a stále se zvětšujícímu souboru evropských směrnic a nařízení. Evropská unie začala záhy využívat nových pravomocí, které jí mástrichcká smlouva nadělila a začala se rychle měnit. Kvóty na elektřinu, jednotné daňové sazby a masivní přerozdělování peněz skrze Brusel se stalo skutečností. Málo kdo ale tehdy rizika evropské legislativy vnímal. Málo kdo viděl hrozbu v jejím nepřehledném objemu, ve zvláštním způsobu jejího vznikání a v jejich tendencích regulovat postupně veškeré oblasti lidského života. K evropským zákonům jsme slepě vzhlíželi jako k evidentnímu dobru. Vzhledem k tomu náš vlastní právní řád obsahoval stále pozůstatky komunistického práva. Objevovaly se sice informace o nadbytečných nařízeních regulujících povolenou zakřivenost banánů, to ale bylo považováno spíš za kuriozitu. Nikoho nenapadlo, že za pár let Evropská unie zakaže používat žárovky či nařídí uplatňování prezumpce viny při sporech o diskriminaci. Dne 31. ledna 2003 předložila vláda premiéra Vladimíra Špidly sněmovně návrh zákona o provádění referenda ke vstupu do Evropské unie a pak se stalo něco, co významně ovlivnilo charakter naší demokracie. Vláda Vladimíra Špidly rozhodla 2. února 2003 o vyčlenění 2200 milionů korun ze státního rozpočtu na takzvanou v uvozovkách komunikační strategii, což je v závorce propagační kampaň před referendem o vstupu do Evropské unie. Došlo tak k dosud bezprecedentnímu zneužití peněz daňových poplatníků, k jednostrané propagaci jednoho politického postoje, k počátku úpadku naší nově nabité a tudíž dosud křehce, křehké demokracie. Hlavním motem kampaně bylo nepokrytě slovo ANO v logu se žlutými hvězdičkami v modrém poli, symboly Evropské unie. V pátek 13. června 2003 šli občané České republiky do volebních místností v historicky prvním referendu. Otázka zněla. Souhlasíte s tím? aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky v, k Evropské unii členským státem Evropské unie. K urnám přišlo 55% oprávněných voličů a 77% z nich odpovědělo ano. Ano od 3,4 milionů z 8,3 milionů oprávněných voličů Stačilo k souhlasu se vstupem do Evropské unie. Česká republika vypověděla členství ve středoevropské zóně volného obchodu a 1. května 2004 se stala členskou zemí Evropské unie po deseti letech, kdy existovala jako samostatný, suverénní stát bez protektorátu Moskvy, bez státoprávních hádek se Slováky. Na tomto místě je třeba ještě připomenout, že většina lidí akt vládní intervence do demokratické volby v podobě vládní propagační kampaně přehlížela. Snad v důsledku zakořeněného černobílého vidění světa z doby bipolárního rozdělení, co je ze západu a pro západní je dobré, co je z východu je špatné. Kromě vlády se před referendem do propagace vstupu do Evropské unie zapojila i veřejnoprávní televize. Připomeňme si, připomeňme, že česká televize je řízena radou, kterou volí poslanecká sněmovna a je financovaná z peněz všech televizních koncesionářů, majitelů televizních přijímačů. V propagačním bloku Minuta o EU, vysílaném každý den, v období kampaně před referendem vystupovali takřka výhradně zastánci vstupu do Evropské unie a pochybnými argumenty přesvědčovali veřejnost ke vstupu do Evropské unie. Například profesor dr. Pavel Pavko, dr. věd, televizním divákům sděluje. Za základní výhodu vstupu České republiky do Evropské unie považuji to, že zásadní problémy naší společnosti bude řešit Evropský parlament, a ne náš, který často jedná pod vlivem stranických zájmů. Další výhodu vidím v tom, že se budeme snad chovat tak, jako obyvatele Evropské unie, to znamená čestně a poctivě. Zásadní nevýhodu nevnímám žádnou. pak Evropský parlament nejedná také pod, podle stranických zájmů? Jedná, jediný rozdíl je v tom, že dominantními stranami v něm jsou strany združené v bloku evropských socialistů a v bloku evropských lidovců a český vliv na schválené návrhy je minimální. Zaročil vstup do Evropské unie, aby se nepoctiví občany začali chovat poctivě. Naopak, nové evropské dotace a regulace otevřely nové příležitosti k podvádění je ironií, že rok na to stejná televize kritizovala zásahování běloruské státní televize do kampaně před běloruským referendem o změně ústavy. Návod, jak hlasovat v referendu, vysílala státní televize, samozřejmě pro, ne proti. A média nadšeně přikyvovala. Uvedl pohoršeně moderátor zpravodajství České televize. České televizi přišlo pohoršující Zasahování do referenda ze strany státní moci v Bělorusku zatímco rok předtím sama nepokrytě ovlivňovala referendum v České republice, pokud šlo o vstup do Evropské unie. Toto hluboce zakořeněné černobílé a tudíž nebezpečné vidění světa východ rovná se socialismus, zlo, západ rovná se kapitalismus, rovná se dobro bude významně ovlivňovat myšlení lidí a politiků v České republice znovu, až se bude schvalovat Lisabonská smlouva. Ve skutečnosti se k nám právě začal socialismus vracet nečekaně ze západu. Kapitola 2.2. Konvent o Evropské ústavě Mezitím, co se Česká republika stávala členem Evropské unie, takzvaného Konven, takzvaný konvent Evropské unie pod vedením bývalého francouzského prezidenta Giscarda de jestli to čtu správně, začal připravovat návrh evropské ústavy, dokumentu, který měl čerstvé podmínky našeho členství v Evropské unii zásadně změnit. Konventu předsedal z rozhodnutí Rady Evropské unie bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing a delegáty byli zástupci vyslaní vládami členských zemí. V roli pozorovatelů se mohli konventu účastnit také zástupci České republiky, která vyslala náměstka ministra zahraničních věcí za ČSSD Jana Kohouta, senátora zvoleného za čtyřkoalíci Josefa Zjeleněce a poslance za ODS Jana Zahradila. Konvent měl dodat vzniku Evropské ústavy zdání demokratičnosti a široké mezinárodní vůle. Text ale vznikal takřka výhradně v předsednictvu vedeném a jmenovaném Giscardem a měl velmi daleko k demokratické a široké diskusi. Jednání předsednictva byla tajná a jejich harmonogram nebyl veřejný. Přímý účastník jednání konventu v roli asistenta Petr Plecity uvádí, že když se hlásili do diskuse oponenti, Dává předsedající v přítomnosti Valery Giscard'a slovo pouze delegátům, kteří souhlasili s návrhem předsednictva a teprve když odešel, nechala pronést nesouhlasné příspěvky. Když kdo si požádal o indikativní hlasování o návrhu předsednictva, rozpustila zasedání. Valery Giscard de mohl poté na plénu prohlásit, že naprostá většina delegátů souhlasí s návrhem předsednictva. Výsledkem bylo, že se Francii a Německu podařilo do textu zahrnout zásadní změnu hlasovacích práv v neprospěch menších zemí a bezprecedentní rozšíření většinového hlasování na desítky nových oblastí. Český zástupce Jan zahradil proto před schvalováním textu na protest proti federalizaci Evropy a manipulaci s textem ústavy ze strany předsednictva Předvečer referenda ve čtvrtek 12. června 2003 konvent demonstrativně opustil. Dorazilo mě, co se stalo. Nebudu se na té brutální manipulaci podílet, řekl Zahradil na následné tiskové konferenci. Jak dále popisuje Zahradil? Toto podivuhodné združení se obešlo bez hlasování o konečném výsledku. Člen Evropské komise Paul Nielsen, označil konvent za orgie manipulace a podle zástupce české vlády náměstka Jana Kohouta byly malé země ze strany těch velkých zastrašovány a zesměšňovány jako trpaslíci. Jan zahradil dále uvádí, že na posledním zasedání skupiny zástupců národních parlamentů v konventu vystoupili jen předem vyselektovaní souhlasní řečníci s několika zcela zásadními pozměňovacími návrhy přinesenými na poslední chvíli, o nichž nebyla de facto připuštěna diskuse. Zprávy z konventu o nemožnosti prosadit vlastní představy a o navrženém drastickém omezení hlasovacích práv malých zemí tak těsně před referendem začaly vést k obavám, že až budeme členy Evropské unie, tak bude nakonec fungovat na jiných pravidlech, než jaká právě schvalujeme ve smlouvě o přistoupení. Ve čtvrtek 12. června 2003. 12. hodin před začátkem referenda o vstupu do Evropské unie proto premiér Vladimír Špidla v televizi ubezpečil občany, že na následné mezivládní konferenci, která bude definitivně schvalovat změní Evropské ústavy k ratifikaci, nebude váhat využít práva VETA, aby uhájil hlasovací systém výhodnější pro Českou republiku. Návrh Evropské ústavy měnil stávající systém vážených hlasů tak, že hlasovací váhu České republiky krátil o polovinu a hlasovací váhu Německa zvyšoval na dvojnásobek. Evropská ústava měla totiž zrušit systém hlasování stanovený smlouvou zníz. Podle níž měla Česká republika mít v hlasování 12 hlasů z 345, to je 3,5 a nahradit ho systémem, v němž měly hlasovací váhy odpovídat velikosti populace. To by pro desetimilionovou Českou republiku v Evropské unii s pětisty miliony obyvatel znamenalo pokles na pouhá 2% hlasů. Navíc, zatímco podle ní spotřebovala Evropská komise, komise na prosazení návrhu směrnice v radě 258 hlasů z 345, což je 75%, Evropská ústava měla kvorum snížit na 60%. Evropská unie, unie měla navíc získat desítky nových kompetencí a v mnoha oblastech měla, měl být zrušen princip jednomyslnosti. Ministr zahraničí Cyril Svoboda a premiér Vladimír Špidla mlžili, pokud šlo o dopady Evropské ústavy. Jednou ministr zahraničí Ciril Svoboda pro Lidové noviny uvedl. To, po čem Evropská unie volá, je přizpůsobení všech parametrů vzhledem k počtu obyvatel a velikosti jednotlivých zemí. To jsme schopni přijmout. Musíme rozumět Německu, které má 80 milionů obyvatel. Ty poměry se musí zreálnit. Obhajoval tak důvody, proč mělo mít Německo vyšší hlasovací váhu. Jindy zas popíral, že návrh Evropské ústavy zhoršuje hlasovací pozici České republiky. Jednou dokonce neváhal tvrdit, že oproti platnému ústavu by se hlasovací váha České republiky zvyšila. Dnešní váha je, že máme jednu 26. Té síly. A to, co se připravuje v tom návrhu, je, že budeme mít jednu 25. Té síly. To znamená, že se relativně dokonce naše pozice mírně zlepší. Snad si do Svoboda sám byl vědom lži, kterou říká, a tak pro jistotu dodal, že i kdyby návrh českou hlasovací pozici zhoršoval, není to podstatné, protože v Evropské unii se bez ohledu na hlasovací pravidla vše řeší přátelskou dohodou. V Evropské radě se hlasuje velmi zřídka. Dokonce jsem to včera konzultoval s, s velvyslancem Pavlem Teličkou a dopočítali jsme se, že to bylo jenom jednou, že se hledá vždycky shoda a že tam jeden druhého neválcuje. Je sice pravda, že se hledá často shoda. Nicméně konečný kompromis je velmi závislý na tom, jakou má kdo hlasovací sílu a jaké je kvorum pro prosazení návrhu? Jak uvádí profesor Vobel, když je menšina příliš malá na to, aby danou legislativu zablokovala, obili obvykle hlasuje s většinou. Nechtějí si rozhádat většinu, protože v jednáních a o budoucí legislativě by za to mohli zaplatit. Jinými slovy, i když je často výsledkem jednání rady konsensus všech, tento konsensus je jiný když se vyžaduje jednomyslnost. Jiný v systému hlasů, kde mají velké země 29 hlasů a menší 12 a úplně jiný, když má Německo 8x větší váhu hlasů než Česká republika a další podobně velké země. Cyril Svoboda nejenže bagatelizoval důležitost systému hlasování, ale rovněž popíral, že by Evropská ústava přenášela nové pravomoci z členských států na Evropskou unii. Je vám tak, já vám tady říkám naprosto zřetelně a jasně, že nové kompetence se na Evropskou unii nepřenáší. Uvedl ministr zahraničí v televizi Nová 12. října 2003. Takových nových kompetencí přitom byly desítky. Naprosto neznalost toho, jak návrh Evropské ústavy mění hlasování v radě proti stávajícímu oproti stávajícímu stavu, ukázal také premiér Vladimír Špidla. Například v rozhovoru pro lidové noviny uvedl, v systému podle ústavy při rozhodování kvalifikovanou většinou máme jeden hlas, Němci jeden hlas, Francouzi jeden hlas. Tam jsme si rovní. V návrhu Evropské ústavy se přitom doslova v článku 24 říkalo, rozhoduje-li Evropská rada nebo rada ministru kvalifikovanou většinou je tato vymezená jako většina členských států, zastupujících nejméně tři pětiny obyvatel Unie. Hlas každého zástupce členské země se tedy měl odvíjet od velikosti její populace, ačkoliv Špidla tvrdil veřejnosti pravý opak. Opoziční ODS tehdy byla pevně odhodlána proti Evropské ústavě vystupovat a každopádně žádala, aby o ní bylo vypsáno referendum. Předseda ODS Mirek Topolánek a lídr Britské konzervativní strany D Duncan Smith podepsali 10. července 2003 v Praze na Žofíně takzvanou Pražskou výzvu, v níž se zavázali prosazovat o euroústavě, bez ohledu na to, jaké jméno jí Evropská unie dá. Referendum. Evropské národy nepotřebují smlouvu, ať již se jmenuje ústava nebo ne. Slačující všechny evropské země do jednoho ekonomického, politického a právního rámce. Bohužel přesně tam však směřují výsledky konventu o budoucnosti EU. Proto je třeba podrobit je jedinému spolehlivému testu lidovému hlasování referendu. Je třeba, aby politické síly, které sdílí tuto vizi, ji uměly společně podpořit a prosadit. Později však, jak čtenář tuší, ODS na tento slib referenda kompletně zapomněla. 2. tři. Evropská ústavní smlouva Záhy po skončení konventu se sformovala skupina podobně smyšlejících malých států, takzvaných like-minded countries, nové země Evropské unie bez Polska spolu s Rakušany, Portugalci, Finy a Řeky, které byly odhodlány hájit zájmy menších v nastavení systému většinového hlasování. Dne 1. září 2003 se její představitelé sešli v Praze, aby se dohodli na společném postupu. Mezi těmito zeměmi pak probíhala diplomatická komunikace a zdálo se, že budou na mezivládní konferenci EU společně hájit své zájmy. Jejich úsilí přehlušil tlak Polska a Španělska, které byly kvůli změně hlasovacích práv v radě ministrů odhodlány vetovat návrh Evropské ústavy na mezivládní konferenci EU v prosinci 2003. Jestli takto hodlá Polsko zahájit své členství v Evropské unii, lituji, že jsem se tolik zasazoval o jeho přijetí. Komentoval německý člen Evropské komise Ginter Forheugen snahy Polska uhájit hlasovací systém dojednáný ve smlouvě o přistoupení. Špidla, aniž by chápal detaily navrhovaného systému, se rozhodl vyhovět přáním Němců raději, než aby držel spoláky a hájil stávající systém hlasování, když uvedl. Smlouva z NIS, které v určitých bodech jistě země dávají přednost před ústavou, je nedobrým řešením. Nedobré je proto, že nedává odpovídající váhu Německu a generace Němců která už vůbec není spjata s válkou, si to uvědomuje, takto nešikovné řešení je pro ně v podstatě nespravedlivé. Týden před klíčovým zasedáním mezivládní konference, kde měl být stvrzen návrh ústavy, přežil polský premiér Lešek Miller zázrakem pár vrtulníků. Do Bruselu dorazil upoután na invalidním vozíku odhodlán za každou cenu hájit polský zájem. Poláci a Španělé využili právo VETA a návrh Evropské ústavy byl odmítnut. Ne ale dlouho. Po nezdaru prosincového samitu začala Evropská unie chystat nový pokus na červen 2004. Polský premiér Miller rezignoval z vnitropolitických důvodů a novým předsedou vlády se stal nadstranický Marek Belka, který byl připraven ve věci hlasovacích práv ustoupit. Ustoupit ale stále nehodlal americký premiér Jose Maria Aznar, zatímco jeho socialistický vyzývatel na post premiéra Jose Louis Zapatero prohlásil, že chce, aby jeho země opět aktivně stála po boku Francie a Německa a dalších zemí, které jsou motorem budování Evropy. Krátce před španělskými parlamentními volbami naznačovali průzkumy jasné vítězství konzervativních lidovců premiéra Aznara. Situaci ale zvrátil tři dny před volbami teroristický útok připisovaný k al při kterém v Madridu zahynulo 200 lidí. Volby ovládly emoce strachu a Zapatero nečekaně 14. března zvítězil. Španělsko vedeno novou socialistickou vládou ve věci Evropské ústavy ustoupilo. A Evropská unie nachystala nové jednání o smlouvě na červen. V České republice utrpěli v červnu 2004 vládní strany porážku ve volbách do Evropského parlamentu. Posílený předseda opoziční ODS Mirek Topolánek napsal tři dny před červnovou mezivládní konferenci premiérovi Vladimíru Špidlovi dopis, v němž mu sdělil, že ODS se necítí jaka, jakkoliv vázána vládní pozici na mezivládní konferenci. Jak se dále píše v dopise. Pro ODS je nepřijatelné jakékoliv zhoršení naší pozice uvnitř Evropské unie, podmínkám, garantovaným nám ve smlouvě o našem přístupu k Evropské unii a ve smlouvě z nís. Jedná se především o plánované nahrazení dosavadního systému vážených hlasů založeného na principu degresivní proporcionality systémem takzvaně populačním, založeným na počtu obyvatel jednotlivých států Evropské unie při většinovém hlasování v Evropské radě. Taková změna výrazně redukuje náš vliv v Evropské radě bez ohledu na nastavení hranic pro kvalifikovanou většinu a proto není v zájmu České republiky. Všude v Evropě se hovořilo o změnách v systému hlasování a o přesunu kompetencí na Evropskou unii, což premiér Špidla nemohl ignorovat, ačkoliv byl svým ministrem zahraničí trvale ubezpečován, že euroústava nepřenáší na Evropskou unii nové kompetence a že navržený hlasovací systém je pro Českou republiku výhodnější než model stávající. Špidla však tušil, že v hlasovacím systému nějaký problém je a byl odhodlán na mezivládní konferenci 17. až 18. června 2004 ve spojení s dalšími menšími zeměmi prosadit vylepšení hlasovací pozice České republiky oproti návrhu konventu. Agentura AFP informovala o razantním vystoupení zástupců 13 podobně smýšlejících zemí proti irskému návrhu na nový systém hlasování v radě ministrů. Podle španělského diplomata Alberta Navara Přednesl protest menších zemí právě Vladimír Špidla. Špidla sice akceptoval nový model vážení hlasů v radě podle velikosti populace, ale alespoň požadoval, aby kromě toho, že hlasující ministři musí reprezentovat minimálně 65% obyvatelstva, reprezentovali současně alespoň více než 55% států. Původní návrh konventu předpokládal dokonce ještě snažší pro hlasování směrnic 50 států, reprezentujících jen 60 obyvatel. Špidlu v požadavech by tak mohl postavení České republiky a dalších středně velkých států částečně vylepšit. Vladimír Špidla byl upřímně odhodlán svůj postoj hájit i při jednání s francouzi, když jej druhý den konference 18. června 2004 v poledne pozval na jednání francouzský prezident Jacques Chirac aby Pošpidlovi žádal podporu pro nominování belgického premiéra Gajevers Hofstata na předsedu Evropské komise. Špidla Širakovi vyjádřil pro Ferhoff bezvýhradnou podporu, považoval to za strategický ústupek a v zápěti se Širaka zeptal, zda Francie na oplátku podpoři snahy malých zemí o změnu hlasovacího systému. Širak to rázně a krátce odmítl a schůzka skončila. Zneužitý špidla pak byl jeden z mála, kdo při závěrečné diskusi o návrzích na nového předsedu komise otevřeně podpořil Francii a Německo, které prosazovali Ferhofštata. Mezitím jirská delegace rozdala přítomným vyjednávačům kompromisní návrh euroústavy, Euro kde překvapený špidla nenašel zapracovaný hlasovací model navrhovaný společně s ostatními menšími zeměmi. Cítil se zrazen a šel za finským premiérem, zda společně na konečném zasedání proti návrhu vystoupí. Od něj se však dočkal jen odpovědi, že je třeba být konstruktivní a že nelze kvůli partikulárním zájmům ohrozit proces budování Evropy. Špidla pak v sobě nenašel sílu být jediným premiérem který by ten den návrh ústavy vetoval. Po prohraných volbách do Evropského parlamentu, kde sociální demokracie získala pohled dva mandáty z 24, zatímco opoziční ODS získala devět, Vladimír Špidla 26. června 2004 rezignoval na post předsedy strany a zahy přestal být i premiérem. V obou funkcích jej nahradil 34-letý Stanislav Gross, který se tak stal zodpovědným, i za podpis Evropské ústavy. Tímto podpisem měl stvrdit, že konečné znění odpovídá tomu, co bylo vyjednáno. Neoblíbeného špidlu nominovala Grossová vláda 24. července 2004 na člena Evropské komise. Mezitím se ale začalo vytrácet odhodlání ODS zabránit schválení Evropské ústavy. Čerstvě zvolený europoslanec za ODS slíbil 7. července 2004 v dopise předsedovi Evropského parlamentu Gertu Pyteringovi, že pokud jde o proces ratifikace Evropské ústavní smlouvy, vezme ODS v úvahu při své konečném stanovisku výsledek ratifikace v ostatních členských zemích Evropské unie. Byl to začátek posunu ODS do služeb Evropské integrace. Ve středu 27. června 2004 se konalo zasedání vlády České republiky na níž předneslo ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda návrh usnesení v tomto změní. Vláda souhlasí s podpisem smlouvy o Ústavě pro Evropu, jejíž český text je uveden v příloze. Tímto usnesením měl premiér Stanislav Gross získat mandát k podpisu euroústavy chystanému na pátek 26. října 2004 do Říma. Ministr Svoboda následně ministry šokoval prohlášením, že v příloze nenajdou definitivní text návrhu Evropské ústavy, protože prý ještě není hotový český překlad. To bylo pro některé členy kabinetu přeci jen příliš. Předseda legislativní rady vlády, ministr Jaroslav Bureš, namítl, že jde o smlouvu, kde přeci záleží na každém slovu a že není možné, aby vláda dnes odsouhlasila jiný text, než o kterém budou občané hlasovat v referendu. Ministr Jiří Paroubek navrhoval, aby se tedy dal do přílohy anglický text. Na to Svoboda oponoval, že pro Českou republiku je závazný český překlad smlouvy. Ministr Mlinář namítl, že on může vyslovit souhlas pouze s textem, který je teď k dispozici, a ne s nějakým textem, který se teprve má zrodit a že v referendu budeme přeci hlasovat o jiném textu, než který nám zde ministr zahraničí Svoboda předkládá. Na to Cyril Svoboda shodně s premiérem Grosem namítl, že datum 26. října 2004 je termín podpisu smlouvy. Jako termín podpisu smlouvy bylo stanoveno Evropskou unii a je přeci nepředstavitelné, že bychom se podpisu smlouvy za dva dny v Římě nezúčastnili jen proto, že neexistuje česká verze smlouvy. Nakonec Cyril Svoboda vymyslel řešení. Když není text k dispozici a není se tedy na něj možné odvolát, navrhl vypustit z návrhu usnesení větu. Jejíž text je uveden v příloze. Vláda nakonec schválila usnesení, které zní. Vláda souhlasí s podpisem smlouvy o Ústavě pro Evropu. Podepsán dr. práv Stanislav Gross. Dva dny na to v pátek 26. října 2004 premiér podepsal v Bruselu smlouvu, kterou ani nevyjednal, ani nečetl. Protože ani výměna špidly za Grosse nepomohla sociální demokracii k popularitě. Šance na odmítnutí Evropské ústavy v České republice byly značné. Podle článku 10 a Ústavy České republiky totiž sice mohou být mezinárodní smlouvou. Některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Nicméně dle článku 39 k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v článku 10 a odstavec 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. I kdyby byli na hlasování přítomní všichni senátoři, stačilo by 32 senátorů, kteří by pro smlouvu nehlasovali. Doplňovací volby do Senátu 5. až 6. listopadu 2004 dopadly jasným vítězstvím ODS. Ta tak získala blokační menšinu k tomu, aby, pomohla, aby mohla zabránit schválení Evropské ústavy v Českém parlamentu. Popularita premiéra Grosse spadla na minimum, ne kvůli Evropské ústavní smlouvě ale kvůli nevěrohodným vytáčkám ohledně financování nákupu nového bytu. Sociální demokracie se před volbami Grosse zbavila a předsedou, voli, zvol, předsedu, předsedou zvolila Jiřího Paroubka. Dne 25. dubna 2005 před prezident republiky přijal demisi vlády Stanislava Grosse a jmenoval premiérem Jiřího Paroubka nového předsedu ČSSD. ODS se trvávala na svém odmítavém stanovisku a vláda proto zdržovala předložení smlouvy k ratifikaci parlamentu. Nechtěla zriskovat odmítnutí smlouvy. Mezitím vládě vytáhli trend voliči ve Francii a nizozemí. Ve Francii k šoku zastánců smlouvy voliči 29. května 2005 ústavní smlouvu v referendu odmítli rozdílem 10% při 69% účasti. Ránu z milosti euroustavě zasadili o týden později nizozemci kteří 1. června 2005 v referendu odmítli smlouvu rozdílem 23% při 63% účasti. Euroústava byla mrtvá. Její tvůrce, Giscard d'Estaing de si už mohli jen postesknout. Obrad nastal, když jsem v březnu volal Širakovi, aby nedával ústavu všem francouzům, včetně rozsáhlé třetí části. Nedělejte to, nedělejte to, říkal jsem mu. Celý text lidé nedokážou pochopit. Odpůrci přenášení pravomoci na Brusel slavili. slavili. Zastánci ubírání pravomocí členských států ovšem měli dávno plán B. Ministr zahraničních věcí Cedl Svoboda o dva roky dříve, 7. října 2003 ve sněmovně, rozradil ve své prostoře kosti něco, co Evropská unie obvykle popírala. Právní analýza, která byla vypracována právní službou Evropské komise, říká, že Evropská unie se bude řídit novou smlouvou, když ji neschválí jedna, dvě nebo tři země, protože se také Evropská unie připravuje na krizové řešení, že by referendum nebo nějaký proces mohl někdy nevýjít. Přece se nenechá Evropská unie terorizovat jedním, když jeden řekl když jeden řekne, ne, když všichni ostatní řeknou ano. Toto není možné v základních přístupech. Cyril Svoboda si troufl přirovnat možné svobodné vyjádření nesouhlasu s nevýhodnou smlouvou k terorizování ostatních. Popřel tím základní princip mezinárodního práva, že každá smlouva vchází v platnost tehdy, pokud je výhodná pro všechny zúčastněné strany a pokud je všemi ratifikována. Vyjádření nesouhlasu není terorizováním ostatních. Naopak, za terorizování lze považovat tlak na toho, kdo se opováží vyjádřit nesouhlas. Samotný fakt, že si Evropská unie zadala právní studii, která měla naznačit, jak smlouvu prosadit i přes nesouhlas některých členských zemí, je skandální. Zastánci smlouvy směřující k Evropské federaci si však byli už tehdy naprosto jistí, že je nic ani zamítavé referendum nemůže zastavit, jak uvedl opět Cyril Svoboda. Je iluzorní myšlenka, že proces integrace a proces nové smlouvy, která se projednává, se zablokuje, protože teoreticky jedna země, já doufám, že se to nestane, řekne ne, že kvůli tomu celá Evropská unie se vrátí k niz a zavrhne celý výsledek konventu a nové ústavní smlouvy. Evropská unie se i na toto krizové řešení připravuje. Evropská unie přežila několik prohraných referent, ať už to bylo v Irsku nebo jiných zemích. Přežila je a šla v integraci dále. To, co znělo v roce 2003 šíleně, zní dnes až děsivě prorocky. Uvědomme si, že Cyril Svoboda tato slova pronesl čtyři roky předtím, než Evropská unie obešla francouzské a nizozemské referendum o euroústavě, kterou přebalila do Lisabonské smlouvy a šest let předtím, než byli k opakovanému referendu o Lisabonské smlouvě dotlačení Irové. Je pozoruhodné, že Cyril Svoboda, který naprosto tápal, pokud šlo o obsah smlouvy, měl velmi přesný přehled o záměrech a strategii Evropské unie, pokud šlo o Prosazení smlouvy Kapitola 2.4. Lisabonská smlouva Ve dnech 2. až 3. června 2006 se konaly v České republice volby do sněmovny. Odpůrce Euroústavy Mírek Topolánek sice vyhrál volby, ale velmi těsným poměrem a k sestavení vlády mu nestačili lidovci, jak naznačovali předvolební výzkumy. Prezident republiky jmenoval Topolánka jako předsedu vítězné politické strany 16. srpna 2006 premiérem. Jeho vládě se ale nepodařilo ve sněmovně získat důvěru. Jednání o sestavení vlády, která by mohla získat ve sněmovně důvěru, pokračovala. Ve čtvrtek 24. srpna 2006 se nečekaně sešel předseda KDU ČSL Miroslav Kalousek s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem a oznámili úžasným novinářům, Ženy omluvili za zády ODS společnou menšinovou vládu za podpory komunistů. Kalousku v politický obchod ale neschválilo předsednictvo KDU ČSL, které bylo stejně úžasné jako zbytek veřejnosti. Kalousek den na to v pátek 25. 6, 25. srpna 2006 rezignoval na post předsedy KDU ČSL. Lidovci vydali strohé tiskové prohlášení. KDU ČSL ujišťuje veřejnost, že křesťanští demokraté nebudou po celé volební období účastní v žádné vládě, která by jakkoliv závisela na hlasech KSČM. KDU ČSL s okamžitou platností ukončuje jednání o vzniku menšinové vlády z ČSSD. Miroslav Kalousek rezignoval na funkci předsedy KDU ČSL. Polánek podal 1. 11. října 2006 demisi, prezident jej ale v bezvýchodné situaci opět prově pověřil se vlády a 8. listopadu jmenoval opětovně premiérem. Vláda dál vládla bez získané důvěry ve sněmovně. Premiér bez důvěry na 17. kongresu ODS uhájil post předsedy, kongres ale své Představitele zavázal, aby nesouhlasili s euroústavou nebo jejími klony. 17. kongres ODS přijal 19. listopadu 2006 usnesení tohoto znění. Kongres ODS zakazuje všem politikům ODS předávat další kompetence České republiky na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah Evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou. Toto usnesení prosadilo euroskeptické křídlo ODS v obavě, že představitelé ODS ve vládě či parlamentu změní své původní postoje. Dne 19. ledna 2007 získala Topolánková vláda konečně ve sněmovně důvěru za pomocí dvou odpadlíků z ČSSD. S lednem 2007 se ale také chopilo předsednictví Evropské unie Německo a kancléřka Merkelová si vytkla za cíl Pohřbenou euroústavu oživit. Pro dokument našla nový, přijatelnější název Reformní smlouva. Merkelová svolala ke konci německého předsednictví 21. června 2007 zasedání Rady EU, na něž zamířil Mirek Topolánek jako hrdý premiér vlády s důvěrou poslanecké sněmovny. Polsko mezi tím dalo najevo, že bude chtít na samitu dosáhnout změny systému hlasování oproti zamítnuté euroústavě, aby se váha hlasů jednotlivých zemí neodvíjela přímo úměrně od velikosti populace. Těsně před odjezdem do Bruselu vydal 21. června 2007 Mirek Topolánek prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, podporujeme také polský návrh na změnu hlasování v orgánech EU. Polský návrh hlasování je pro země jako Česká republika lepší, než jaký navrhovala Evropská ústava, která snižovala naši hlasovací váhu o třetinu. Podpora polského návrhu však není naší národní prioritou. Koaliční vláda mi nedala mandát vetovat dohodu, pokud polský návrh nebude přijat. Veto jsme připraveni použít ve dvou případech. Za prvé, pokud by se někdo chtěl vracet k dokumentu, který by nesl ústavní a kvazistátní prvky, a nebyl by tedy standardně novelizovanou smlouvou. A za druhé, pokud by se během jednání ukázalo, že budou jednotlivým státům umožněny exkluzivní, trvalé výjimky, neboli takzvaný op-outs z unijních politik, jsme toho názoru, že možnost získávat trvalé výjimky mají mít buď všichni, nebo nikdo. Premiéři se však na zasedání rady shodli, že oproti zamítnuté euroústavě učiní v nové smlouvě jen několik, málo kosmetických změn. Především změnili název. Z názvu smlouvy vypustili slovo ústava a rozhodli, že formálně nepůjde o zrušení starých smluv a jejich nahrazení smlouvou novou, ale o změnu textu ve smlouvách starých. Obsahově to nepředstavovalo žádný rozdíl. Tento trik měl pouze posloužit jako argument proti nutnosti organizovat o smlouvě ve členských státech referenda. Němci kromě toho oproti původní euroústavě prosadili, že mezi základními cíli EU bude usilování o sociálně tržní hospodářství. Francouzi prosadili vyškrtnutí věty, že konkurence má být svobodná a nepokřivená. Češi prosadili, že evropská vlajka a hymna nebudou ve smlouvě zmíněny. Jinak vše se zamítnuté euroústavy zůstalo zachováno. Angela Merkelová smlouvu pojmenovala Reformní smlouva. Znělo to více sexy. Jedinou skutečnou změnu si prosadili Velká Británie a Polsko. Vyjednali si přímo jako součást Lisabonské smlouvy takzvaný protokol o uplatňování listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království. Tento protokol stanovil, že se tzv. Listina základních práv a svobod EU nebude vztahovat na Polsko a Velkou Británii. V protokolu se praví listina, za prvé Listina nerozšiřuje možnost soudního dvora Evropské unie a ni jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království zhledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které listina potvrzuje. Za druhé, zejména, a aby se předešlo jakého, jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě čtvrté listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království pokud tato práva nejsou stanovená ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království. Velkou Británii a Polsko vedly k prosazení těchto záruk obavy z toho, že Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který by se stal konečným vykladačem práv v listině obsažených, by mohl tato práva vykládat velmi široce. V případě žalob na nedostatečné zajištění těchto práv v členských zemích by mohl Evropský soudní dvůr nařídit členským státům měnit jejich zákony. Listina například stanoví, že se zakazuje jakákoliv diskriminace založená. Na sexuální orientaci, že rovnost mužů a žen musí být zajištěna ve všech oblastech, včetně odměny za práci, že každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti, že každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, že každý, kdo se oprávněně pohybuje uvnitř Evropské unie má právo na dávky sociálního zabezpečení. Pokud by listina platila i pro Polsko, mohl by se nějaký občan skrze Evropský soudní dvůr domoci toho, aby Polsko začalo přiznávat homosexuálním párům stejné daňové výhody jako manželům nebo aby Velká Británie zavedla regulaci maximální přípustné pracovní doby. Česká republika se na rozdíl od Velké Británie a Polska spokojila s jednostraným, tedy pro ostatní nezávazným, prohlášením, které připojila k zavěrčnému aktu, tedy jakému si zápisu ze zasedání rady. V němž se praví, že podle České republiky listina nerozšiřuje oblast uplatňování práva Unie a nezakládá žádnou novou pravomoc Unie. Listina nezužuje oblast uplatňování vnitrostátního práva a neomezuje žádné současné pravomoci vnitrostátních orgánů v této oblasti. Toto jednostrané prohlášení je zjevným nesmyslem, protože jakmile je listina součástí práva Evropské unie, získává Evropský soudní dvůr pravomoc tato práva přiznávat a to právě tehdy, když nějaké vnitrostátní orgány budou tato práva dle mínění soudního dvora omezovat. Nic ze zásadních českých požadavků do smlouvy zahrnuto nebylo. Dokument dále nese ústavní a kvaziústavní atributy, zejména možnost přivlastnění si dalších pravomocí orgány EU bez nutnosti, bez nutnosti ratifikace. Premiér dokonce souhlasil i se změnou, se změnou hlasovacího systému, který snižuje váhu českého rozhlasu v radě. Pouze byl domluven odklad uplatňování nového způsobu hlasování na 1. listopad 2014. Proč to na najednou souhlasil se systémem hlasování, který dříve kritizoval? Proč se nepostavil proti zrušení práva veta členských států v desítkách oblasti? Proč souhlasil s takzvanou pasarelou, která umožňuje změny smlouvy a posilování pravomocí EU i bez ratifikace v členských zemích. Proč nevyjednal stejnou výjimku v listiny, z listiny práv EU, jakou si vyjednali Polsko a Velká Británie? Neměli bychom na to sílu, komentoval později Topolánek, proč on nevyjednal to samé, co Poláci. Přitom stačilo jediné – hlasovat proti návrhu. Byl to přitom v hlavní vyjednávač Lisabonské smlouvy Jan Zahradil, který opět let dříve na adresu tehdejší vlády pronesl. Není tady žádný kategorický imperativ, který by nás nutil k dohodě, který by nás nutil k přistoupení na něco, co by pro nás bylo nevýhodné. Záleží tedy pouze na odvaze, kuráži, politických schopnostech a také kvalitních analýzách vlády, Zda dojedná takový text, který by byl pro Českou republiku přijatelný. Je tedy ironí osudu, že vyjednal stejnou nevýhodnou smlouvu, jakou před pěti lety tvrdě kritizoval, smlouvu pouze s novým jménem. parafrázi zahradilových slov můžeme říci, že Topolánkovi a zahradilovi chyběli kuráž i politické schopnosti. Po návratu premiéra z Bruselu zasedla 23. června 2007 výkona rada ODS a přijala usnesení, že oceňuje aktivní roli zástupců vlády České republiky při vyjednávání a výsledky považuje za úspěch celé České republiky. Jako by premiér něco vyjednal a jako by neexistovalo necelý rok staré usnesení kongresu ODS, který zakázal všem politikům ODS předávat další kompetence České republiky na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah Evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou. Po Německu převzali rotační šestiměsíční předsednictví Evropské unie Portugalci. Během jejich půlročního předsednictví se smlouva, kterou Němci za svého předchozího předsednictví dojednali a kterou nazývali smlouvou reformní, měla slavnostně podepsat. Portugalci si pouze vymohli aby se podle jejich metropole smlouva jmenovala Lisabonská. Dne 13. prosince 2007 se sjeli premiéři na slavnostní podpis smlouvy. Topolánek, stejně jako ostatní premiéři, poslal svůj naskenovaný podpis, aby ho sochař mohl vytesat do, pama, do patníku před Lisabonským chrámem svatého Jeronýma. Premiér Mirek Topolánek podepsal smlouvu společně s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem, a oba evidentně zážili při podpisu štěstím. Proč Topolánek cítil takové uspokojení při podpisu smlouvy? Možná se radoval, že dojednal přesun pravomocí na Evropskou unii na vzdory rok starému zákazu formulovanému kongresem vlastní strany. Možná měl radost, že jeho podpis bude vytesán do kamene v Lisabonu. Na obrázku je premiér Topolánek a ministr Schwarzenberg se radují 13. 12. 2007. V Lisabonu nad podpisem Lisabonské smlouvy. Foto Evropská unie. Udělám všechno proto, abych dostal svému závazku a nemusel odstraňovat svůj podpis na kameni před klášterem svatého Jeronýma v Lisabonu. Uvedl později Topolánek v projevu před poslanci Evropského parlamentu ve Štrásburku, když je ujišťoval, že ratifikaci dojednané smlouvy v České republice prosadí. Podpis smlouvy premiéry byla jedna věc, ratifikace věc druhá. Po zkušenostech s francouzským a nizozemským referendem bylo jasné, že se politici budou chtít za každou cenu referendum vyhnout. Zřejmě vznikla nepsaná dohoda premiéru o tom, že pokud to bude možné, upřednostní parlamentní ratifikaci bez referenda. Referendum tak nebylo připuštěno ani ve Francii, ani v Nizozemí. A Lisabonská smlouva zde hladce prošla parlamenty přesto, že se obsahem prakticky nelišila od dříve lidmi zamítnuté euroústavy. Na svůj slib referenda zapomněla ODS. Na to, že chtějí vždy a za všech okolností referendum o kde, kdečems. Zapomněli i zelení a i sociální demokraté. Smlouva tak hladce procházela jednotlivými parlamenty a to přesto, že neexistovaly úřední ověřené překlady konsolidovaného znění smlouvy. Dne 20. března 2008 představil ministr Alexandr Vondra poslancům smlouvu těmito slovy. Chci upozornit, že to je fakticky samizdat a že Česká republika přistoupila společně s některými dalšími zeměmi k jeho vydání na vlastní náklady, protože generální sekretariat Evropské rady na tlak některých členských zemí neposkytl konsolidované změní v jednotlivých národních jazycích, tak jak bývá z pravidla zvykem. Proč tomu tak bylo, to nechávám k vaší úvaze. Poslanci tak posuzovali nikoliv ověřený, právně závazný dokument, ale text, který se klidně mohl lišit od dojednané skutečnosti. Představitele ODS při obhajobě smlouvy přiznávali, že z ní nejsou nadšení že pouze nedokázali dojednat lepší podmínky a že přesto chtějí, aby ji poslanci schválili. Například k otázce zmenšení váhy českého hlasu Vondra uvedl. Naše hlasovací váha v Radě Evropské unie se sníží. To nemá cenu zastírat. Lisabonská smlouva více posílí lidnaté státy unie na úkor středně velkých nebo těch menších. Podařilo se ovšem vyjednat odklad uplatnění tohoto systému až do roku 2014 v daných okolností nebylo reálné dosáhnout více. Naproti tomu sociální demokracie dokument hájila jako skvělou smlouvu odpovídající jejich politické filozofii. Jak uvedl ve sněmovní debatě předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek, kdybych měl stručně charakterizovat naši stranickou pozici, pokud je o Lisabonskou smlouvu, pak možná vzletně, ale jasně vyjadřu, ji vyjadřuje dlouhodobý program ČSSD, ve kterém říkáme, Evropská unie garantuje zachování a rozvíjení evropského sociálního modelu jenže skvělým výsledkem politiky sociálně demokratických a dalších pokrokových hnutí a stran Evropy 20. století. Jakkoliv připouštím, že vlastní text Lisabonské smlouvy je pro běžného občana poněkud nesrozumitelný, konsolidovaný text smluv a jejich výklad je jasný. Mezi cíli hospodářskými zřetelně převažují cíle sociálně solidární nad cíly liberálně ekonomickými. Měsíc na to se projednávala Lisabonská smlouva v Senátu. Senátor za ČSSD a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch v debatě v Senátu 24. dubna 2008 celkem věrně popsal, co smlouva skutečně přináší. Co Lisabonská smlouva zakotvuje, a co většinově přijala z euroústavy? Ve 40 dalších oblastech zavádí rozhodování kvalifikovanou většinou. Zavádí se právní subjektivita EU. Listina základních práv Evropské unie zůstává správně závazným dokumentem. V radě se bude při hlasování kvalifikovanou většinou rozhodovat dvojí většinou. To je 65 populace a 55 států. Energetická politika a klimatické změny jsou v Lisabonské smlouvě zařazeny mezi významné priority EU. Symboly EU, vlajka a hymna, zůstávají zachovány. Neboť nadále platí usnesení Evropské rady z roku 1985 v této věci, zrušeno proti euroústavě bylo pouze heslo EU. Jednota v rozmanitosti. V debatě zaznívaly i kuriózní výroky. Senátor profesor Jiří Zlatuška například uvedl, co se, týče, co se týče našeho postavení v Evropské unii, rozhodl v referendu lid. Z tohoto hlediska má Česká ústava evidentně nižší legitimitu, takže rozhodně budu hlasovat pro ratifikaci Lisabonské smlouvy. Jinými slovy, pro Zlatušku stojí vstup do Evropské unie nad Českou ústavou a vstup do EU chápe jako závazek na věky přijímat cokoliv, co přijde z Bruselu. Senátor KDU L. Petr Pithard lakonicky uvedl, je to text, který se nedá hájit, ale ratifikovat bychom to měli. Jak ve sněmovně, tak v senátu vyjádřili nesouhlas s Lisabonskou smlouvou jedinci z ODS, kteří se tak ocitli ve vnitrostranické opozici vůči vlastnímu vedení. Vůdcem opozice vůči smlouvě v senátu byl senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Podporuji, abychom poslali tento dokument k posouzení ústavnímu soudu, ale současně druhým dechem říkám, že ho nemohu podpořit ani potom. Senátoři vedení Řím Obrfalzerem prosazovali návrh, aby senát požádal ústavní soud o přeskoumání souladu smlouvy s Českou ústavou. Předmětem sporu o soulad s Českou ústavou se stalo zejména ustanovení Lisabonské smlouvy které by umožnilo Evropské unii přisvojovat si svým vlastním rozhodnutím nové pravomoci bez nutnosti ratifikace v členských zemích, zatímco ústava ČR umožňuje převádět pravomoci na nadnárodní organizaci jen mezinárodní smlouvou. Senát nakonec uznal argumenty těch senátorů, kteří chtěli, aby ústavní soud posoudil soulad Lisabonské smlouvy s ústavou České republiky. Dne 24. dubna 2008 odsouhlasil Senát podání žádosti Ústavnímu soudu o posouzení souladu Lisovanské smlouvy z Ústavu České republiky. Hlasování o smlouvě v Senátu tak bylo odloženo. Kapitola s názvem Irské ne. Jediná země, kde se konalo referendum, bylo Irsko. Jirskou ústavu, která vyžaduje v této věci referendum, Nebylo možné jen tak změnit. Leda zas referendem. A irové smlouvu také nakonec pohřbili. V referendu 12. června 2008 irové smlouvu odmítli poměrem 53 kus 47%. Evropská unie se ale s takovým výsledkem nehodlala smířit. Hned 19. června 2008 se sešla Evropská rada a konstatovala, že ratifikace bez ohledu na zamítnutí smlouvy v jedné zemi pokračuje. Evropská rada připomněla, že smyslem Lisabonské smlouvy je pomoci rozšířené unii jednat učiněji a demokratičtěji a poukázala na to, že parlamenty 19 členských států smlouvu ratifikovaly a že v dalších zemích ratifikační proces pokračuje. Rada pouze v poznámce pod čarou svého usnesení uznala, že v České republice nemůže být ratifikace dokončena Dokud ústavní soud České republiky nestvrdí, že je Lisabonská smlouva v souladu s ústavou České republiky. Bez ohledu na írské ne, se česká vláda, vedená mírkem Topolánkem, rozhodla pokračovat v ratifikačním procesu a smlouvu obhajovala v obou komorách parlamentu. Topolánek se potřeboval ještě vypořádat s usnesením vlastního kongresu, které členům ODS předávání kompetenci na Brusel zakázalo. To vyřešil 19. kongres ODS, který původní usnesení sice formálně nezrušil, ale 7. prosince 2008 dal schválení Lisabonské smlouvy v parlamentu zelenou, když stanovil, že ponechává rozhodování o ratifikaci Lisabonské smlouvy v kompetenci senátorského a poslaneckého klubu ODS a že důrazně doporučuje, aby nejprve byly schváleny smlouvy o umístění amerického radaru na českém území. Sněmovna pak Lisabonskou smlouvou, smlouvu schválila 20. února 2009 těsně 125 hlasy ze 200. Sněmovna ale současně z obavy, že tím možná dala Evropskému soudnímu dvoru právo extenzivně vykládat právo na, na, dedis, na nediskriminaci a spochybnit tak, spochybnit tak uplatňování tzv. Benešových dekretů při žádostech o restituce majetku přijala doprovodné usnesení, že právní status, který je přiznáván listině základních práv Evropské unie, bez jakýchkoliv pochybností zajišťuje, že tato nemůže působit retroaktivně a spochybnit tak a právní a majetkové vztahy vyplývající z československého zákonodárství, zejména z let 1940 až 1946. Jakož ani dosavadní judikaturu Evropských a vnitrostátních soudů, které tyto právní a majetkové otázky řeší. Toto usnesení podpořilo 185 přítomných poslanců, včetně Paroubka a Topolánka, nikdo nebyl proti. Šlo však opět o irelevantní irre, usnesení ležící mimo Lisabonskou smlouvu. Následoval Senát, který 6. května 2009 vyslovil souhlas s ratifikací 54 hlasy ze 79 přítomných. Chyběl už jen podpis prezidenta republiky. Prezident však odmítl smlouvu podepsat, dokud bude platit irské ne. Opakované irské referendum již bylo pro Evropskou unii jedinou reálnou překážkou uvedení Lisabonské smlouvy v život. Proto se lídři Evropské unie rozhodli překročit Rubikon. Výsledek irského referenda se rozhodli ovlivnit kampaní hrazenou z peněz všech daňových daň, evropských poplatníků. Evropská unie vyčlenila 1,8 milionů eur na kampaň před opakovaným referendem a vypsala výběrové řízení na její provedení. Do kampaně se masivně zapojila i jedna z největších firm půsovicích v Irsku, společnost Intel, které 13. května 2009 Evropská unie pohrozila pokutou 1,06 miliardy eur za zneužívání dominantního postavení na trhu. Irská vláda a hlavní politické strany vedly kampaně ve prospěch Lisabonské smlouvy, jejíž ústředním tématem byla nezaměstnanost a heslo Yes for Jobs, neboli Hlasuj ano, tím pracovní místa. Jakoby Lisabonská smlouva měla nějakou spojitost s nezaměstnaností. Na to ale pozdě, pět dnů před samotným referendem, reagovaly plakáty hnutí Libertas s tváří premiéra Bryna Cowena a nápisem Jediné pracovní místo, které Lisabonská smlouva zachrání, je to jeho. Po masivní kampani ve prospěch Lisabonské smlouvy, Irové v opakovaném referendu 2. října 2009 smlouvu schválili poměrem 67 k 33 Klauzová dodatečná podmínka. Opakované irské referendum, které Lisabonskou smlouvu vzkřísilo, vedlo prezidenta Václava Klauze, aby do ratifikačního procesu ještě vstoupil. Obě komory Českého parlamentu již vyslovili s ratifikací souhlas a chyběl jen ratifikační podpis prezidenta. Tlak na prezidenta byl enormní. Prezident přesto stanovil 9. října 2009 ve svém prohlášení k ratifikaci Lisabonské smlouvy podmínku. Před ratifikací si Česká republika musí alespoň dodatečně vyjednat obdobnou výjimku, jakou si během dojednávání Lisabonské smlouvy Vyjednali Velká Británie a Polsko. V ten moment prezident netušil, jak tuto svoji podmínku ustojí. V médiích se začala znovu probírat otázka, jestli Lisabonská smlouva může znamenat prolomení takzvaných Benešových dekretů. Listina zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě státní příslušnosti. Přitom je známou skutečností, že České soudy odmítají přiznávat očkodné sudeckým Němcům za zabavený majetek s poukazem na to, že nemají české občanství. Podle mnohých právníků tyto obavy nebyly na místě a rušení rozsudků Českých soudů Evropským soudním dvorem nepřipada v úvahu. Ale u soudu člověk nikdy neví a po Lisabonské smlouvě by byl Evropský soudní dvůr nejvyšší instancí, která by s konečnou platností, bez možnosti odvolání, stanovovala, na co vše se listina práv Evropské unie vztahuje. Deník Mladá frontátné se ptal 13. října 2009 právníků, jestli hrozí přiznávání náhrad sudeckým Němcům. Advokát Jaroslav Čapek řekl, sudečtí Němci v rámci konfiskačního procesu ztratili majetek dávno, nechápu, jak by jej nyní mohli žádat zpátky. Jenže jde o onoho Jaroslava Čapka, který neúspěšně pro pana Ulricha Kinského žádal za zabavený majetek náhradu škody ve výši 40 miliard korun, a nedostal je, protože Ulrich Kinsky neměl české občanství. Těžko se pochybovat o tom, že by pan Čapek a pan Kinsky využili po ratifikaci Lisabonské smlouvy možnosti odvolat se k evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Ku podivu, EU byla ochotná klauzovou podmínku velmi rychle akceptovat. 1. 30. října 2009 byl na samitu v Bruselu za účasti úřednického premiéra Jana Fischera doprovázeného vedoucím kanceláře prezidenta Jiřím Weiglem, dojednán protokol o výjimutí České republiky z jurisdikce Evropského soudního dvora, pokudé o listinu základních práv Evropské unie jakožto i závazek premiéru zahrnout tento protokol do příští přístupové smlouvy, aby mohl být ratifikován a vstoupit v platnost. Byl to ale jen dílčí úspěch, výjimka dojednaná českou vládou na zasedání Rady EU 30. října 2009 Nebule, nebude platná, dokud nebude ratifikována všemi státy. Česká republika nemá jistotu. Zda a kdy tato výjimka bude členskými státy ratifikována. Dne 3. listopadu 2009 zasedal v Brně ústavní soud, aby definitivně rozhodl o žádosti 17 senátorů reprezentovaných senátorem Jiřím Ober-Falcerem a posoudil v konečnou, s konečnou platností soulad Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Soud nejenže neschledal rozpory Lisabonské smlouvy s ústavou České republiky, ale dokonce konstatoval, že existuje z ústavy vyplývající povinnost prezidenta republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat mezinárodní smlouvu, která by řádně prezidentem republiky nebo vládou z jeho pověření, která byla řádně prezidentem republiky nebo vládou z jeho pověření sjednána. A s jejíž ratifikací vyslovil souhlas demokraticky zvolený zákonodárný zbor. Ústavní soud tak de facto přepsal ústavu, která hovoří o tom, že parlament dává souhlas s ratifikací a prezident smlouvy sjednává a ratifikuje. Bez ohledu na to, jak chápeme změní ústavy, jediným jejím oprávněným vykladačem je ústavní soud. Poslední překážka Lisabonské smlouvě padla. Prezident ten den Lisabonskou smlouvu bez přítomností fotografů podepsal. V pátek 13. listopadu 2009 se premiér Jan Fischer vydal s podepsanou ratifikační listinou Lisabonské smlouvy do Říma, protože italská vláda je pověřena úschovou originálů smluv a ratifikačních listin. Předáním listiny italskému ministru zahraničí byla ratifikace Lisabonské smlouvy dokončena. Dne 1. prosince, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, zvolila Evropská rada stáleho předsedu, neboli prezidenta Evropské unie Hermana von Rampaje, a schválila mu plat, který je vyšší než plat prezidenta Spojených států. Kapitola 2.5. zrod Evropské dluhové unie když 1. prosince 2009 vstoupila Lisabonská smlouva v platnost. Předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso prohlásil, díky Lisabonské smlouvě stojí občané v centru evropského projektu. Jsem rád, že je nyní před námi období stability s odpovídajícími a dostatečně, dostatečně akcept schopnými institucemi. V roce 2010 se vlády v České republice po volbách ujímá kabinet pod vedením premiéra Petra Nečase. Ve svém programovém prohlášení, s nímž získal důvěru v poslanecké sněmovně, premiér slibuje. V případě zásadních institucionálních změn Evropské unie v úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem. Rok 2010 se stal rokem, kdy v eurozóně propukla dluhová krize, a Petr Nečas brzy na referenda zcela zapomněl. Zapomenuty musely být i akceschopné instituce a dlouhé období stability, vysněné Jos Jose Barosem. EU porušuje zákaz sanování krachujících států. Když bylo v únoru 2010 jasné, že Řecko nedokáže splácet své staré dluhy, začaly se množit spekulace. Zda přeci jen nebude Evropská unie zneužitá. K pomoci Řecku. To absolutně nepřipadá v úvahu, prohlásila ve veřejnoprávní televizi ARD německá kancléřka Angela Merkelová 28. února 2010. Evropa má smlouvu, která znemožňuje, aby se z našich peněz zachraňovaly země, které se dostanou do potíží. Smlouva o fungování Evropské unie ve změní schváleném tzv. tzv. Lisabonskou smlouvou. Zakazuje Evropské unii sanovat jednotlivé členské státy. Explicitně je ve smlouvě stanoveno i to, že jednotlivé členské země neodpovídají za dluhy ostatních členských států. Konkrétní článek 124 smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje selektivně uvěrovat členské státy. Zakazují se jakákoliv opatření, která umožňují orgánům, institucím nebo jiným subjektům unie, ústředním vládám, nebo jiným veřejným orgánům členských států zvýhodněný přístup k finančním institucím. Článek 125 stanoví, že Evropská unie neodpovídá za dluhy států a že ani státy neodpovídají za dluhy ostatních členů. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád nebo jiných veřejnoprávních subjektů, kteréhokojí z členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád nebo jiných veřejnoprávních subjektů, jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Předchozí ujišťování Angely Merkelové i ustanovení vpřed, v před pár měsíci pracně schválené v Lisabonské smlouvě vzali brzy za své. Navzdory tomu, co je psáno ve smlouvách, rozhodla Rada ministrů financí Evropské unie 10. května 2010, že zřídí tzv. European Stabilization Mechanism učený na pomoc krachujícím státům eurozóny. Šlo o seskupení prostředků v hodnotě 750 miliard eur ze tří zdrojů. Za prvé, 250 miliard eur půjčí Mezinárodní měnový fond. Do něj se zavázali za tímto účelem vložit dodatečné peníze všechny členské státy unie. Za druhé, 440 miliard eur bude poskytnuto v rámci dohody členských států Eurozóny mimo rámec unie. Státy platící eurem se zavázali poskytnout garance a vytvořili instituci zvanou European Financial Stability Facility, EFSF. 60, za třetí 60 miliard eur bude poskytnuto z prostředků Evropské unie skrze vytvoření tzv. evropského mechanismu finanční stabilizace. Znamená to, že EU vydá dluhopisy, tím získá peníze na pomoc krachujícím státům eurozóny a za dluhopisy budou ručit státy EU. Později odjel ministr financí Miroslav Kalousek do Bruselu a v rámci mechanismu EFSM, tedy Evropského stabilizačního mechanismu, odsouhlasil vydání dluhopisů Evropské unie a poskytnutí půjčky krachujícímu Portugalsku. Na splacení dluhopisů poskytl za Českou republiku záruku ve výši 7,7 miliardy korun. Neměl přitom na takovou záruku souhlas parlamentu, ačkoliv zákon o rozpočtových pravidlech říká, že Česká republika poskytuje státní záruky, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Ministr Kalousek poskytnutí záruky bagatelizoval. Je maximálně nepravděpodobné, že by se kdy skutečně tato garance stala realitou, že by EU požádala Českou republiku a doplní Evropský rozpočet. Podle Kalouska se český zákon na záruky poskytnuté Evropské unii nevztahuje. V parlamentu se nenašel jediný poslanec, kterému by poskytnutí záruk vadilo. Evropská unie tedy začala vydávat dluhopisy zaručené členskými státy a získané prostředky začala půjčovat za zvýhodněné úroky Portugalsku, Řecku, Jirsku, přestože to smlouvy jasně zakazují. Údajnou legitimitu takového postupu opřela Evropská unie o článek 122 odstavec 2 smlouvy o fungování Evropské unie, který praví. nastanou členskému státu z důvodu přírodních pohrom, nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit obtíže nebo jeli z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může rada na návrh komise poskytnout dotyčnému členskému státu za určitých podmínek finanční pomoc Unie. Rada ministrů Evropské unie 70. května 2010 shodla, že ustanovení článku 122 odstavce 2 smlouvy stanoví možnost poskytnout finanční pomoc Unie členskému státu, u něhož nastaly nebo mu vážně hrozí obtíže z důvodu mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, A že tak vzniká právní opora pro sanační plán. Evropská rada tak zneužila článek, který dává pravomoc konat v případě přírodní katastrofy nebo jiné události mimo vliv členského státu. Článek 122 hovoří kromě přírodních pohrom konkrétně o potížích v zásobování energií. Při jednání o Lisabonské smlouvě byla široce zmiňovaná situace, kdyby země závislá na dovozu ropy či plynu z Ruska, čelila zastavení ruských dodávek. Předlužení, tedy záměrné a vědomé, každoroční schalování vyšších výdajů státu nebo příjmu, není ničím, co by bylo přírodní katastrofou nebo situací, kterou stát nemohl ovlivnit. Naopak ji stát sám přivodil a konkrétní osoby ve vládách a parlamentech pro tuto katastrofu aktivně rok co rok zvedali své ruce. To, že Evropská unie překročila vlastní pravomoci, ilustruje i výrok tehdejší francouzské ministrině hospodářství Christine Legard, Legardové citovaný deníkem Wall Street Journal. Poručili, porušili jsme všechna pravidla, protože jsme, chtěli dohodnout, protože jsme se chtěli dohodnout na společném postupu a zachránit eurozónu. Smlouva hovořila jednoznačně, žádné sanování státu. Později byla Legardová jmenována šéfkou Mezinárodního měnového fondu. Britský ministerský předseda David Cameron na následujícím zasedání Evropské rady 17. prosince 2010 prosadil do závěrečného textu alespoň větu, že se příště už nebude článek 122 k sanování státu zneužívat. Evropská rada se shodla na tom, že již nebude k tomuto účelu třeba článek 122 odstavec 2 smlouvy o fungování EU. Hlavy států a předsedové vlád se proto dohodli, že by k tomuto účelu již neměl být používán. Místo toho se má změnit smlouva o fungování Evropské unie tak, aby byl mechanismus na pomoc krachujícím státům eurozóny eurozóny se smlouvou v souladu. Lídři Evropské unie se dohodli, že změní smlouvu, kterou ani, před rokem, ani ne před rokem pracně prosadili, a museli kvůli ní pošlapat vůli voličů ve Francii, nizozemí a Irsku. Přichází změna Lisabonské smlouvy. Změně smlouvy, kterou prosazovalo především Německo, nebyla nakloněna řada států, včetně České republiky. Jak uváděl ještě 25. října 2010 ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, spousta mých kolegů je stejného názoru, že buďme rádi, že jsme to tehdy s velkou námahou dohodli, protože teď to otevírat a vystavit se stejným sporům, jako byly tehda, to by mohlo ten celý spolek rozklížit. Dne 19. 17. prosince 19, 2010 se přesto Evropská rada, nejvyšší orgán EU, sestávající z premiéru 27 členských států, usnesla, že se do smlouvy o fungování EU přidává následující odstavec. Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoliv požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti. V záhy 25. března 2011 se Evropská rada za účastí Petra Nečase usnesla, že se v návaznosti, na tuto změnu bude, že v návaznosti na tuto změnu smlouvy bude založen Evropský mechanismus stability ESM. A konstatovala, že v důsledku vstupu do eurozóny se členský stát stane členem ESM s veškerými právy a závazky z toho vyplývajícími. Premiéři v podstatě rozhodli, že jakmile se v České republice zavede euro, spadneme současně i do ESM a Petr Nečas to podpořil. Zrodil se ESM, Evropský mechanismus Stability, Čekalo se jen, až všechny státy schválí změnu smlouvy o fungování EU, kterou odhlasovala Evropská rada. ESM bude mít celkový upsaný kapitál 700 miliard eur. Z této částky 80 miliard eur bude splaceno členskými státy eurozóny počínaje července 2013 v pětiročních splátkách. Kromě toho bude ESM disponovat kapitálem splatným na požádání a zárukami ze strany členských států eurozóny v celkové výši 620 miliard eur. Na Českou republiku, kdyby byla jeho součástí od počátku, by vyšel díl asi 300 miliard korun. Česká republika naštěstí není státem eurozóny, má svoji vlastní měnu, takže se na zatím tato povinnost netýká. Zatím. Členské státy eurozóny se o trocky, to znamená v závorce neodvolatelně a bezpodmínečně, zavazují platit stovky miliard ve prospěch této dluhové unie. Jak uvádí článek 9 odstavec 3 smlouvy o ESM? Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují, že jakoukoliv výzvu k uhradě na požádání zaplatí a že taková platba proběhne do sedmi dnů od doručení výzvy. Schválením ESM vzniká monstrum bez zodpovědnosti. Politici a úředníci zasedají zasedající v ESM mají plno, mají mít plnou imunitu. Za žádné své činy nemohou být trestně stíhání. Jak říká členek 35 smlouvy o ESM, v zájmu ESM používají předseda rady guvernérů, guvernéři, zástupci guvernérů, zástupci ředitelů, jakož i generální ředitel a další zaměstnanci imunitu proti soudnímu jednání, pokud jde o úkony, které vykonali za své úřední moci a jsou nedotknutelní, pokud jde o jejich služební listiny a dokumenty. ESM bude kromě toho osvobozen od placení veškerých daní. Jak říká článek 36 smlouvy o ESM, ESM, jeho aktiva, přímý majetek a jeho operace a transakce schválené podle této smlouvy, jsou v rámci úředních činností vyňaty způsobnosti veškerých přímých daní. Členské státy ESM přijmou, kdykoliv to bude možné. Vhodná opatření na slevu či vrácení částek nepřímých daní nebo daní z prodeje zahrnutých do movitého a nemovitého majetku. Zboží, které ESM dovez, dovezl, a které jsou nezbytné pro vykonávání jeho oficiálních činností, je osvobozené od veškerých dovozních cel a daní, jakož i od veškerých dovozních zákazů a omezení. Osvobození od daní budou i zaměstnanci a představitelé ESM, ESM místo toho bude moci uvalovat vlastní daně. Od daní budou osvobozeny i všechny dluhopisy vydávané ESM, Zaměstnanci ESM podle pravidel přijatých radou guvernérů podléhají vnitřnímu zdanění platů a odměn vyplácených v ESM v prospěch ESM. Odedné uplatňování této daně jsou mzdy a funkční požitky osvobozené od národní daně z příjmu. Dluhopisy či cenné papíry, které emitoval ESM, včetně příslušných úroků nebo dividend, bez ohledu na to, kdo je držitelem těchto cených papírů, nepodléhají žádnému zdanění. V podobě ESM vzniká stát ve státě jakási inner party, lože nad lidí nedotknutelných a nestíhatelných osob, které nemusí platit daně, až jsou vyvoleny zachraňovat euro za každou cenu, za peníze nás ostatních. Český premiér Petr Nečas byl během jednání o změně smlouvy vyzýván prezidentem Václavem Klausem i Českou národní bankou aby vyjednal pro Českou republiku trvalou výjimku s povinností zavést euro, jakou má Velká Británie a Dánsko, aby se na nás jednou tyto hrůzné povinnosti nemuseli vztahovat. Pokus o sjednání výjimky ale Petr nečas odmítl. Podle něj by vyjednání výjimky bylo příliš pracné. Co by Česká republika s jednáním zmíněného trvalého opt-outu získala? Museli bychom investovat značné množství negociačního kapitálu do prosazení takové změny primárního práva, již by bylo nutné ratifikovat ve všech členských státech EU. Píše Nečas v dopise autorovi této knihy na obhajobu svého postupu. Změnu smlouvy o fungování EU odsouhlasil jen tak, za nic ani náznakem se nepokusil vyjednat pro Českou republiku výjimku ze zavedení eura. Premiér si v době, kdy na Evropské radě pro změnu smlouvy o fungování EU a zřízení ESM hlasoval, neuvědomil, že o členství České republiky v eurozóně může rozhodnout Evropská unie i proti vůli České republiky. Jak píše v dopise, který mi na obhajobu svého hlasování zaslal, k zavedení eura je nezbytný aktivní projev vůle daného státu euro přijmout. Tom se premiér Petr Nečas bohužel osudově mířil. Česká republika na rozdíl od Velké Británie a Dánska nemá dojednanou trvalou výjimku na zavedení eura a bude tak po případném schválení změny smlouvy bezprostředně vystavená hrozbě účasti na společném mechanismu pro zachraňování krachujících států eurozóny. Podle platných smluv bude o zavedení eura a zrušení koruny v České republice rozhodovat Rada ministrů financí kvalifikovanou většinou podle článku 140. Odstavce dvě smlouvy, smlouvy o fungování EU, a to bez účasti České republiky. Výjimku mají opravdu jen Velká Británie a Dánsko. Protokol číslo 15 týkající se Velké Británie připojený ke smlouvě o Evropské unii říká Pokud Spojené království radě neoznámí, že má v úmyslu přijmout euro, není povinno tak učinit. Protokol číslo 16 o Dánsku připojený ke smlouvě o Evropské unii říká Postup uvedený v článku 140 smlouvy o fungování Evropské unie umožňující zrušení výjimky může být zahájen jen na žádost Dánska. Podobné věty si mohla nyní snadno vyjednat Česká republika. Německá kancléřka totiž byla v situaci, že usilovala o změnu smlouvy, aby s dojednaným mechanismem na zachraňování prachujících států eurozóny nenarazila u svého ústavního soudu. A Německo velmi potřebovalo do záchranných mechanismů zapojit ostatní členy EU, protože jeho penzijní fondy jsou největším držitelem dluhopisů krachujících států. Pokud by Česká republika dojednala trvalou výjimku na zavedení eura, pak by nám změna smlouvy umožňující vznik dluhové unie nevadila a bylo by možné ji podpořit. Česká republika, reprezentovaná premiérem Petrem Nečasem, ovšem nic takového nevyjednala, protože by slovy premiéra, musela investovat značné množství negociačního kapitálu. Negociační, nespíš myslí, musel by dát hodně energie do vyjednávání. Využití článků o zjednodušeném postupu změny smlouvy. Ačkoliv se evropští lídři zprvu zdráhali měnit pracně dojednanou smlouvu o fungování EU, báli se, že by se ratifikační proces mohl opět v Irsku, v Británii, v Črl, a vlastně kdekoliv zadrhnout. Nakonec jim nic jiného nezbylo, aby pomoc eurozóně byla jakž takž legální. Premiéři ale nakonec vymysleli trik. Smlouvu změní, ale s jednodušeným postupem, aby se vyhnuli komplikovanému procesu ratifikaci změny smlouvy ve všech členských státech. Lisabonská smlouva stanovila postup, jakým se mají změny dojednávat. Tímto postupem je v případě takových změn, které znamenají rozšíření pravomocí EU, svolání konventu, který by byl mimo jiné složen i ze zástupců národních parlamentů. Návrh změn byl následně, by následně schválila mezivládní konference a změny by nakonec podléhaly ratifikaci ve všech členských státech. Smlouva však umožňuje i tzv. zjednodušený postup přijímání změn, kdy o změně smlouvy rozhodne přímo Evropská rada a členské státy takovou změnu jen následně schválí. Problém ale je, že článek 48 odstavec 6 smlouvy jasně stanoví, že pokud se smlouva mění tímto zjednodušeným postupem, pak takové rozhodnutí nesmí rozšířit pravomoci svěřené unii smlouvami. Cílem přitom bylo rozšířit pravomoc unie, vytvořit rozhodnutím členů eurozóny mechanismus pomocí krachujícím státům eurozóny, Jinými slovy, eurozóna zatím takový mechanismus, který by byl v souladu se smlouvou, vytvořit nemohla. Po novelé by, by ho vytvořit v souladu se smlouvou mohla. Jak tady chtěli zařídit, aby se dal na změnu smlouvy použít zjednodušený postup, když se evidentně jedná o změnu pravomocí? Evropská rada to vyřešila jednoduše. Prostě konstatovala že změna se týká ustanovení obsaženého v části třetí smlouvy o fungování EU a nerozšiřuje pravomoci svěřené unii smlouvami. Lež vytesana do úředního věstní, věstníku EU se stává pravdou. Nový odstavec se do smluv přidává právě proto, aby sanace státu eurozóny měla oporu v Lisabonské smlouvě a aby k ní měla EU pravomoc. Navzdory tomu, co odsouhlasilo 27 premiérů a hlav státu, se dá říct, že rozhodnutí Evropské rady o změně smlouvy o fungování Evropské unie formou zjednodušeného postupu nemá oporu ve smlouvě o EU a že chystaný proces schvalování takového rozhodnutí nemá oporu v ústavním pořádku České republiky. Ústava České republiky připouští jediný způsob, jak přenést pravomoci České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci. Mezinárodní smlouvou ratifikovanou podle článku 10 A, to je na základě souhlasu kvalifikované většiny v obou komorách parlamentu případně referendem. Tento postup byl použit jak v případě smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, již jsme přenesli řadu pravomocí na EU, již jsme přenesli řadu pravomocí na EU, jakož i v případě Lisabonské smlouvy když jsme přenesli další soubor pravomocí na EU. Premiér Petr Nečas se proti postupu na zasedání Evropské rady nijak neohradil a předseda rady Herman van Rampey mohl konstatovat, že se premiéři na této změně zhodli jednomyslně. Všichni souhlasili s tím, že využijeme zjednodušený postup přijímání změn. Námítky ústavního soudu Otázku, jestli nemůže být v budoucnu zjednodušená procedura v uvozovkách zjednodušená procedura zneužitá pro plíživé přenášení pravomocí na EU, řešil ústavní soud v době projednávání Lisabonské smlouvy, která měla tento zjednodušený postup přijímání změn umožnit. Na základě podání podnětu ze strany Senátu se v roce 2008 ústavní soud podrobně zabýval Lisabonskou smlouvou a jmenovitě právem i rizikem skrývajícím se v článku 48, odstavec 6, smlouvy o Evropské unii. Své stanovisko poskytla ústavnímu soudu i vláda, které byl Petr Nečas místo předsedou. Jak plyne z nálezu ústavního soudu, vláda tehdy předpokládala, že změny smlouvy o fungování EU učiněné takzvanou v uvozovkách zjednodušenou procedurou podle článku 48, odstavce 6, smlouvy o EU, budou v případě předání dalších pravomocí odsouhlasovány v České republice podle článku 10a ústavy České republiky analogicky mezinárodním smlouvám. Pokud jde o zjednodušený postup pro přijímání změn smluv podléhá podle článku 48 odstavce 6 smlouvy o EU, změna všech nebo části ustanovení částí třetí smlouvy o fungování EU, která se týkají vnitřních politik a činnosti Unie, kromě jednomyslného zrozhodnutí rozhodnutí Evropské rady schválení všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Vláda je toho názoru, že z hlediska ústavního systému České republiky by taková změna, pokud by na jejím základě docházelo k přenosu dalších pravomocí orgánů České republiky na Evropskou unii, podléhala schválení parlamentem dle článku 10a ústavy a vláda je proto přesvědčena o souladu článku č číslo 48 odstavce 6 smlouvy o EU s ústavním pořádkem České republiky. Toto stanovisko, obhajované u ústavního soudu místo předsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, lze považovat za právně diletantské. Jak by mohlo podle článku 48 odstavce 6 smlouvy o EU docházet k přesunu pravomocí, když to stejný článek zakazuje. Možná by vláda prozí, byla vláda prozíravá a tušila, že bude touto pasarelou docházet k přesunu pravomocí i přes explicitní zákaz, jak se právě děje. Ústavní soud se s vládní obhajobou nestotožnil a správně prohlásil, že podle článku 48 odstavce 6 přenášet pravomoci na EU nelze a že na změnu smluv podle článku 48 odstavce 6 smlouvy o Evropské unii není možné použít proceduru popsanou v článku 10a ústavy České republiky. Článek 48 odstavec 6 smlouvy o EU umožňuje zjednodušený postup přijímání změn třetí části smlouvy o fungování Evropské unie který ovšem podléhá schválení členskými státy v souladu s jejich ústavami a nemůže se dotýkat přenosu nových pravomocí na Unii. Odstavec, odstavec 6. třetí pod, pododstavec napadeného článku vylučuje změny v rámci tohoto režimu, které by se dotýkaly pravomoci Unie. Tím je vysloveně eliminovaná jakákoliv pochybnost ve vztahu k článku 10. a ústavy České republiky. Změna podle článku 48 odstavce 6 Uskutečněná jednohlasným rozhodnutím Evropské rady musí být schválena členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy. Klíčové z ústavně právního hlediska, jak je zmíněno, však je, že podle doslovného znění zkoumaného článku nelze na Unii žádné další pravomoci přenášet. Ústavní soud v této souvislosti uvedl, že je potřeba včas novelizovat ústavu tak, aby bylo jasné, jakou procedurou bude Česká republika vyjadřovat souhlas se změnami smlouvy o fungování EU podle článku 48 odstavce 6 smlouvy o EU, což se mimochodem dosud nestalo. Ústavní soud současně uznal, že Evropská unie nemá biankošek k libovolným změnám smlouvy a že sám ústavní soud může posuzovat, zda taková změna přeci jen nepřenáší další pravomoci na EU. Je třeba zajistit kontrolu rozhodnutí přijatého na základě článku 48 odstavce 6 Ústavním soudem České republiky z hlediska souladu takového rozhodnutí s ústavním pořádkem. Rozhodnutím podle odstavce 6 se mění substantivní ustanovení smluv. Je tedy nutné umožnit kontrolu této změny z hlediska ustanovení ústavního pořádku České republiky Ústavním soudem, aby byly respektovány limity přenesení pravomoci ve smyslu článku 10a ústavy. Když 3. listopadu 2009 posuzoval Ústavní soud Lisabonskou smlouvu po druhé, opakovaně konstatoval to též, Ústavní soud České republiky bude, může, byť se zřetelem na předchozí zásady, působit jako ultima ratio a může zkoumat, zda některý akt orgánů Unie nevybočil s pravomocí, které Česká republika podle článku 10a ústavy na Evropskou unii přenesla. Tím měl tehdy Ústavní soud rozptyrit pochyby těch, kteří se na něj obrátili v obavě, že Lisabonská smlouva bude umožňovat plíživý přesun pravomoci na EU. Navzdory těmto dva roky starým závěrům si však v Ústavní soud procesu přenášení pravomoci na EU prostřednictvím článku 48 odstavec 6 nevšímal, a ani vláda, ani nikdo ze zákonodárců se na něj s žádostí o posouzení ústavnosti změny smlouvy o fungování EU neobrátil. Schválení změny smlouvy o fungování EU Premiér Nečas jednal v duchu logiky předchozí vlády, která ústavnímu soudu tvrdila, že se v případě přesunu pravomoci na EU prostřednictvím zjednodušené procedury bude krýt ústavní většinou. Jak uvedl Petr Nečas v dopise z 10. března 2012, i v případě, že by instituce EU chtěly porušit podmínky procedury podle článku 48 odstavce 6 smlouvy o EU a přenést zjednodušenou změnu, s, s změnou smluv na Unii další kompetence, neznamenalo by to automaticky z hlediska národního ústavního práva, pro, práva problém, pakliže na národní úrovni včera by byla taková změna schválena v souladu s ústavními procedurami. Petr Nečas dodal, že z toho důvodu se vláda rozhodla nechat změnu smlouvy v Českém parlamentu odhlasovat ústavní většinou dle článku 10a ústavy ČR. Alibističtější tvrzení snad nikdy nikdo na světě nevyřkl. prvé, on, Petr Nečas, by byl co by premiér a tedy člen Evropské rady onou evropskou institucí, která změnu smlouvy schválila, a porušila podmínky procedury podle článku 48 odstavce 6 o zjednodušeném postupu přijímání změn. Za druhé, případný přesun pravomocí nepovažuje za problém, když změnu pro jistotu schválí ústavní většinou. Neměl by premiér České republiky přemýšlet spíš nad tím, jestli problémem pro Českou republiku není samotný přesun pravomocí než způsob hlasování. Petr Nečas si ve skutečnosti byl vědom, že změna smlouvy představuje změnu charakteru eurozóny a EU jako takové a že z toho plyne významné riziko pro Českou republiku. Nebo spíš si byl vědom, že to jako problém můžou vidět někteří zákonodárci ODS a mohli by se v parlamentu postavit proti smlouvě. Proto na kongresu ODS 22. října 2011 Petr Nečas prohlásil Dnešní eurozóna je jiná než v době, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie. Dnes se unie mění z měnové unie také na unii dluhovou. My v této souvislosti nemůžeme podpořit návrhy, abychom se podíleli na platbě cizích dluhů. Je poctivé konstatovat vůči občanům České republiky, že když jsme hlasovali o vstupu do Evropské unie, hlasovali jsme o jiné eurozóně než je dnes. Byla to eurozóna která jednoznačně říkala, že jednotlivé státy vzájemně neručí za své dluhy. Byl vytvořen evropský stabilizační mechanismus, který povede k tomu, že státy musí složit, v, pří, v případě České republiky se bude jednat o desítky miliard korun, v případě záruk dokonce o stovky miliard korun, v případě členství v eurozóně. Se vstupem do eurozóny budeme muset provést i právní akt, a to bude právě připojení k tomuto evropskému stabilizačnímu mechanismu. Považuji za poctivé vůči naši zemi, za poctivé vůči našim občanům a za poctivé vůči EU říci, že o tak zásadním kroku, jako je vstup do eurozóny a jako je vstup do tohoto evropského stabilizačního mechanismu, musí rozhodnout občané v referendu. Na to následně Kongres ODS schválil následující usnesení. Kongres občanské demokratické strany zdůrazňuje, že podmínky, za kterých v roce 2003 rozhodli občany České republiky v referendu o přistoupení k Evropské unii a o závazku přijmout společnou měnu euro, se zásadně změnily. Proto ODS bude požadovat, aby o případném přistoupení k jednotné měně euro a současně vstupu do Evropského stabilizačního mechanismu rozhodli občany České republiky v referendu. Cílem tohoto projevu a usnesení bylo jediné – učinit pro senátory a poslance politicky přijatelné schválit změnu smlouvy o fungování EU, která dává mandát ke zřízení trvalého záchranného mechanismu Eurozóny, neboli Evropské dluhové unie. A zákonodárci ODS se skutečně nechali tímto rohlíkem vátního požadavku na referendum opít a změnu smlouvy nakonec podstatná část z nich podpořila. Senátor Luděk Sevcik při projednávání změny smlouvy věcně zmiňoval rizika. Předseda Evropského výboru Dolní komory Britského parlamentu nás seznámil s analýzou, že změna článku je proti základajícím smlouvám z toho důvodu, že v zakladajících smlouvách je uvedeno, že nepřebírá žádný členský stát dluhy za jiné členské státy. Evropský stabilizační mechanismus to tak nečiní v případě, že jde o půjčku a o zajištění půjčky. V případě, že dojde k bankrotu dlužníka a k odpisu z evropského stabilizačního mechanismu je evidentní, že země de facto přebírají takovouto povinnost. Dluh za dlužníka zaplatit. Nakonec ale změnu primárního práva EU v hlasování podpořil. Senátor za ČSSD Milan Štěch na to uvedl. Měli bychom si dát pozor, abychom znovu na sebe neupozorňovali, že se náš ESM bude týkat, to je pravda. Ale bude se nás přímo týkat až se staneme členy nové unie, což nám díky naší hospodářské výkonnosti v nejbližší době nehrozí. Proto vyzývám, abychom dnes hlasovali o tomto návrhu, abychom ho podpořili, protože tím vysíláme vzkaz našim sousedům. Co se týká odvolávání na britské výklady, vážení, na to jsem strašně alergický. protože jsou tak sobečtí, že to nemá obdoby. Senátor za ODS a ministr obrany Aleksandr Vonda Vondra nechtěl nechat tento hloupý argument o vysílání vzkazu do zahraničí bez odezvy a uvedl. Neschvalujeme smlouvu nebo doplňky ke smlouvám kvůli tomu, abychom posílali nějaký vzkaz. V zápěti ale Vondra prostořece přiznal, že důvodem schválení je nátlak ze strany kancléřky Angely Merkelové. O co tady jde? Jediný důvod, proč se to před jeden a půl rokem domluvilo, bylo Německo. Všichni víme, jak německý politický systém a ústavní soud velmi bedlivě dbá na soulad práva evropského a německého práva národního a proto víme, že v článku 125 smlouvy o fungování EU je zákaz bail-outu, tak kvůli tomu se udělala tato novela o jednom odstavci a dvou větách, které tady máte před sebou. Proto, aby to neschodil německý ústavní soud. Spolková kancléřka, jak jste si všimli, Nedávno navštívila Prahu, vedla tu oficiální jednání, velmi slušně požádala, abychom dotáhli ratifikaci změny článku 136 do konce a z tohoto důvodu já pro to odročení již hlasovat nebudu, až jsem připraven tu hlasovat i pro tu novelu. Měsíc se samozřejmě ještě počkat dá, nic se nestane. Ale nic se nestane ani na poli česko-německých jednání. Ta už prostě proběhla k uspokojení české vlády a české strany. Senátor TOP 09 a první místo předseda vlády Karel Schwarzenberg tomu dodal. Dávno jsme si tam už zjednali pověst věčného potížisty. A je pravda, že nevynecháváme jedinou možnost, jednu šanci udělat zase nějaký problém v EU. Jsme sice menší, ale i zde se zdatně snažíme, abychom naši pověst potížisty zachovali. Dle mého názoru to není prospěšné pro ČR, ani pro EU tutiž bych chtěl velice poprosit tuto smlouvu schválit. Změna smlouvy prošla nakonec ústavní většinou v obou komorách parlamentu za aktivní podpory ODS, TOP 09 a ČSSD. Eurozóna byla změněna a my nezískali trvalou výjimku ze zavedení eura. EU může kdykoliv rozhodnout o našem přičlenění k eurozóně a jakákoliv příští politická reprezentace bude moci rozhodnout O naší účastí v ESM, který byl rozhodnutím parlamentu zlegalizován. Kdyby někdy v budoucnosti ústavní soud konstatoval, že Evropská unie zneužila zjednodušený postup přijímání změn k rozšíření pravomocí, Petr Nečas je z obliga. Vždyť v České republice se pro změnu smlouvy tak jako tak vyslovila ústavní většina, takže žádné popotahování za překročení pravomocí mu nehrozí.